أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي المرسلين اللهم ابتاح علينا الفتوحال عارفين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من لدنك علما واستر عيوبنا واستر نساءنا واستر عراضنا واستر عراضنا واستر عراضنا واستر عراضنا واستر عراضنا واستر موتانا واستر حانا所以 ويقول العالمين أما بعد فالله تبارك وتعالى يقول اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون كي ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم ايتنا راون سوره ياسين الله جل جلاله بريسيتل خار باشا ان شاء الله نصيب ذات ثوابنا يبان فياله درس جديد ما نماذتي جنيس يشين بر لين ليله مع اتنير të cilin uh, Isa a.s. e kishë dërgunë anë takje për spjegimin e islamit edhe ashtu si qishtë a i pranum në desën e gjejit e mërën vashkë sotë Allahu Jelle Jelalu e boft mundur kënë njëjarë jetëmallë dhe me vazhdu me disa ayetën Qurani Kerim u uh, në alëm të ayeti Allahu Jelle Jelaluhu la tughni anëni shëfaatuhum shëjën an, wëla yunkidhun Po që unë i baj i badet a ative putave, a ative zotrave që prej drunit ishin të gzenun, Gdhenu. la të gni annisha pa atuhum. Në rastin e gabim e vetëmija, ato muhe tha njëri nukëm ngrejnë prej krizë. Ato muhe nukëm ndihmojnë. Walaj unë kithun, ashtë që ditër e kja medit kanë mundësi me mshpëtu prej krizëve ta saj ditë. Gdhenu. Inni idhen lefi i dalalim mubin, si të shkojnë masë zotë me vetë kohët vashë Allahu Gjelle Gjelaluhu, Me sigurit do t'i takoj njerëzve që janë humbjën matë modhe In një amen të bërabbikum O popull, unë besojnë Allahun gjëlle gjelalu Besojnë zotën e juaj Fesma unë, ju urdhnaj që junë këtë pun të ndëgjëni Tjeni të, të ndëgjushëm Mësë kësaj fjale, si pas komentit kathirit, i bëni këthirit Kuran i krimit që ka bonit më fesir shumë i madhi famshëm Radiallahu ta ala anhu Ka thonë, këtë njeri, njerëzit në në takje e kanë prejë më njëherë. Grupit farë, shka i thani? Lë nërgjumën nëkum, au le e më sëmën nëkum, minna a dhebën e limë. Ati me dhe të dhe të ratë parve, thani na juve si më salini këtë kët punë që po e bani më neve, që këtë sirë e që po në thërni, lë nërgjumën nëkum, na do t'jë shahim juve. Si ta vazhdojni, do t'jë rajim me gunë. Dheri kur, dheri zeni gjojnë se lakajnë në avabën e limë, dheri në vdekje dhë të rëjmë. Këti njeri, këtë njeri e kanë likfidu mëniha. Khabibën e gjarë, Allahu gjelle gjelën unë Kuran i Kerim, sa shë gjë, është njeri i cilim disa qindë vetë para Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam me lezimin e libra ve kabesu anukën besuesor njerëzit më së pagaqëmeri Allahu selam te e dhukura alikërimit pra dallimi i madh mes njonit edhe qetrit kur ngasin njerzit më së vërtetës njoni me 100 ditë 100 vjet para Muhamedit Mustafa ka besuar pënga merr në këtë para se të lindë pëngameri njoni sot jeton me ulmaz bashku jeton me tëna të mirat edhe nuk ka fuqi me nuk ka fuqi me artërt argumente të xalla me njëf kët Muhamedit Mustafa sallallahu alejhi wasallam kto ka takjasit fto e kanë prakejt me të gjëmatin dërshëm që ta shënë dë gjënë i mirë dërshë i sotë dë qëto fillon tëjlët dëkulli lë gjënë me daljën e shpirtit këti burri allahu gjëllë gjëllë gjëllë hu gjëllë shënë hu i ka thonë a kreve posti a kreve detirën tonë a bonus për gëjimin si pas me e popullit atë vrat atë mbëtën u dëkulli lë gjënë hinë gjëllë gjëllë gjëllë gjëllë hu hinë gjennetin temë. Mëzvdekjes, fjallet që i ka folë, në të cilët në njërëzit nuk kemi kontakt me ato fjallë mo, po ato fjallë mëzvdekjes kriju si prej njërëzit, vetëm ajna të kontaktin edhe e dinë shumë mirë, fa kale jalejte qaumë i ja'le munë, ah, me konë popullë jemë të dinë, se sa le zetë kana me uvra për Allahun gjelle gjelaluhu edhe në gjennet me hi, sa kana punë mirë. Për e këtëja jeti, që ka kemi nëzirë që tërsenë, përveç se knaqësi e modhe kana, për Allah me vdek e kupo qëti ka zoti masë. Që ka kemi nëzirë që tërsenë për e këtëja jeti halohë, të mirëve gjëmotin dërshëm, sinë qërtive, ato që ka punë t'i kanë për një me, edhe masë vdekjes ative, ti i dhimë është si t'ken lonë rrugën e dobotë. Ako në regull, ako në mirë, a e ka dërë shpirë të po, a e ka në vroë po, u të khullin gjëndë, hinë gjëndë, në regull, e, eh, elhamdulillah, fitova. Që që qërë pizotit, ka lova mirë, hinë në gjëndë, juve qërët masës të qëtë duni, bani, bani qërë e për vetët, jo, ato shka janë mirë, kur janë kërë vetën e spitalit, ju intereson shëndetit ative shka janë të shpia. Ato shka janë pasanit, mafi janë pasunu, ju intereson halë i të varpër dhe pukarave. Ative njërës me shka janë fuqishëm, shumë, si qenë musliman për foli, ju intereson ative që shi kanë halët, ato shka janë të lishtë. Ka hi në gjennetë, herifi, ka hi njeri ku mok në qësitë mori në fumë, e ka kriv dhe të në kejtë, s'ka mokur një për njësikë. Jalejte kaumi, jale mundë. Më konë të din atë shka i lashë masë në dunjo Se sa mirë qenë ka me punu për Allah Sa fortë pu po pagushe Edhe atë të dëvinë kësa i rrugë më konë Qëka të din atë u? Qëka të din? Bima gafara li rabbi Tamësojnë më konë njërzi që i sërshat dheri sa shpirti nuk këmë dul Shka dhe me sonë Allahu gjëlle gjëralu me ta falë gabimin Ja lejte i kaumi alemune bima gafara li rabbi Waje aleni min el mukremin O njerës që ju thira Edhe në vrat Më chutjë pështë, më plagut Më më dajtët për i sheshriës Më hekat për i sajtë du njohë Waje aleni min el mukremin Allahu gjelle gjelaluhu O bura tha Më ka futë në radhen e të ndershmive Më ka futë Allahu në radhen e të ndershmive A dini me kam Kë ka futë Allahu në radhen أطلعاً. الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسم أولئك رفيقا الله جل جلاله مكاشدين مفهن عمارك من يتبر من النبيين والصديقين مكاشدين الله جل جلاله نراض نبور به تتصلب ناسا راضي تلما ببكر والشهداء مكافوت الله نراض نشهداء به Ative që gjakun e vet ma të shrejt Në rrugënë Allahu Jelle Jelaluhu e kanë dhonë Wasë sidbiqinë e wasë shuhada Wasë salihim Allahu Jelle Jelaluhu mkafut Në radhën e bura vë të mirë Në radhën e bura vë të sëllët kanë bëjë badit Në atër kur kanë fletë qërtë Kanë dhonë sadakë kur së kanë dhonë qërtë Kanë dhonë gjemë për Allah Kur nuk kanë dhonë qërtë Në këta radha mkafut Allahu Jelle Jelaluhu Dë vritë ë për fjallën e Allah u Gjellë Gjellalu ta nëndikush grikën në e revolës në qafë edhe ta jep një plom edhe dash për e kësa i dunjojë ash ngrituria ash, ash, nuk e manë pëshoja ashtë interesant ash krenaria me modhe pse jemi bo pse jemi bo hasër për toke për qka jemi bo hasër për toke pse, pse, pse jemi bo asë i cullë qka po e lujnë ato pe dito pa ndurë Çu stunan bo popoj çer, po i, i thoin rakataqe. Na kan bo popoj çer rakataqe dor, çish po kan çef me lut. Pse a thu? Për kur xhon çetra vllaznë. Allahu Jellalulul Kurani Kerim e ka teksu për çka? Kurani Kerim e ka teksu për çka? Amanë kur vin këto parë hodallarët, kur hin ulemat me ke deg, kemi çef sa ba shpejt piksa i degë dalin, a ka abdesin çanisin, a ka teymumin çanisin, a ka guslyn çanisin. Dikun ku a form super, subqua. Kër në ashtin hë gjalarë në dë një uridhë, fërë, fërë, fërë fër me unirë, e mishin bita, kopi në me vjahë mirën, më njëherë në guksohë të rëngë dhe më konë të dalë një loj salate, diska që të asin e ndrejshë, këta në e hollon pak, e po. Po mirë, a banë pa e në, atë pa e me këtë rëngë të njëherë? Nuk banë pa e në, e me këtë rëngër qërë nuk a gjëmatin dërshë. Allahu Jelle Jelaluhu në Kurani Kerim, për këtoj e me këtë herona, thot, inëhëm jëllemuna kama tëllemun, wa të rgjone minë Allahi ma na jërgjone, a thonë ative, ju dhemë sa juve. Ative ju dhemë sa juve, njëaj. Qëka litë në ju prej Allahu Jelle Jelaluhu, edhe qëka ju japa juve nesër, e ative qëka ju japa në tjetër sënë. Mirë në këtë ajet me veti, dilë në shkru në në zonë zëmë atë ndërshëm, a shkru në në murë, a shkru në në drasë zezë, a shkru në në lesër, komentën e këti ajeti, innahum jëllemune, këma tëllemune, o të rgjune minë Allahi, ma la jërgjune, ju dham edhe ative, së kur shkë ka ju dham juve njajit, juve ju i për gjenneti nesër, ative ju i për gjennemi, ma mirë, kur shkë ka komentu luftën e ohudit, kur abitis lufta, okola, rast mramjes dikun, ka ar njoni prej mushrikve që i cili ishte ushtar e musufjanit, derin funin e kodrës sila, ku kanë qenë tikun, edhe tik, tikun përfamun e të mfallin, shokët e për nga mëmerit alisratu sërem masasaj të lodhijës dit madhës luftës që amajt nohët, kanë him kodrë nërë, ka ar njoni prej mushrikve me kalingat edhe për u vikat, kë, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, Ja umë e në bja umë, fa një ditë pritë, një ditë me një ditë. Fa një për një, se në bedër para në gjashmojt inë mujt datë, në shtatë mujtë mujtë Ramazanit, ishmajt lukët e ku muslimanët i kishin fundosë në gjahendem shtalet qafira. Lukët dhë në Uhudit, shtalët musliman kanë me shëhit. Pra thanë, shtalet me shtalet, një ditë për dite. Një jo, prej muslimanëve prej kodrës, është përgjizë në emën të këti ajeti në emën në këti komentit këti ajeti dhe qatë lana fil gjennë wa qatë lakum finnar është e vërtetë fër 7-10 me 7-10 jadë kemi vra 7-10 në hud në i këni vra 7-10 në hud dëvram të tonë gjennët dëvram të ju në gjëhennëm që kja dalimi dëvram të tonë gjennë 7-10 me 7-10 pa të tonë gjennët të ju në gjëhennëm Apo do një me odheqë, apo do një me odheqë, apo do një me dalën krijet problematikës, qka për ju mundojnë problemet, po apo dojnë, vala o gjafënja, ma qishë po dojnë? E dhe i vitha, e pantoleve, të hekurosuna, me hekurove, me, me, me, me i tita, avullit, edhe ajo mës në prekët, asë mës në prishës e moru në zotë, dhe një tro, loqë, i balët e prej këpuzve, për majë spine të hefë, me nara manjshpin, ne nuk e dojmë tani në veç, lenat peglatëm, lenat hekorosëm ju lutëme, me kravatë, me tënat mirat në këstan, ama prapë me gjithë të barabar, kemi dëshirë që një një përinve, kur zdojë agimi, me nxërë s'kordalmi, ja kishin një të emnin shë. Që i, i. i, për e i, që që rë për e i, kejtë për i fëjshin të një në, ashe jo një, <coughs> nuk ka kështu, kështu nuk ka gjëmatin dërshëm. Duhet me vdek, e këmë e pa mës vdekjës, se sa Allah u Gjellë Gjellalu për vdekjën rrugën e ati pagun. Sop, këtë duhet me frjetu të hukon pizë gjalli, me ingrit apetit të përmeshku ka Allah u Gjellë Gjellalu më shpejt, se me met në të dunjo ku je, që atëherë kur gjosh me njësi, bo atë bile joshë që rëpë i pë do të kë o në të i të. Ço të bë, këto ne joti. Allahu Jallalu Jalaluhu ve Jallashanu. Ket hartimi e ka vënë program, ket hartimi e ka vënë Kur'an i Kerim. Jo ket hartimin bashkë horjësi, jo. Ka ndan taki herifin i 1 kilometra ne popullit ke kafir. Me çva? Na ku? Kur ka harti kinjëri në ndakim e therr ndin, në savend e ka pas qendra fetare. Qendra fetare ka pas në Aleksandri, prit Roma. Ka pas në Antaki, prift Romak. Ka pas në Rom, prift Romak, edhe ka pas në Tambol, prift Romak. Në qito katër vene ka pas prift, në Rumijet të mpalmi, në tim, ka pas prift Romak. Kër janë mboj qitë të ndryshimet, mdoja, kej, vdo bura, kër kanë alë muslimat, priftin e Aleksandrijës, priftin e Rumijës, priftin e, e Antakijës, edhe të kudusit, I kanë morë, i kanë prunë, sa molë gjëmotin dërshëm I kanë hekë prej vendeve moku, fara e për eqetit ative Nuk binë narat, ku janë musliman, e kanë prunë, e kanë prunë, e ja kanë prunë, e kanë vukët i qiteti emni në këstantinie Këstantinie e, Të kurë qëkori të shpija, ku si më stadini, shka këstantinie, shtë dhëtë janë spiegoj Mirë një lirat e graven, rëtloni ka shpina Rëtloni ka shpinë, shkrujnë Arbasa të darel këstantinie Arabisht, Arbasa të darel këstantinie Në lirë ku që graç ka i banë qaf Ja kanë gjithë Qiteti i Kostantinit ja, Greka të i thojnë Konstantinopolis Emne ka Konstantinopolis Keni ku i desë Preja saj dite, pri i fëtate krishterve Kur ka në ardhë, me pajtatë, me karikë Me stëllitë në Istanbul Preja saj dite, dheri tash I ka nimi Dimi e ditshine të të të të të të të të të të të t fiasai ditë deri tash i thojnë alea Konstantinopolis nuk e kanë arritur kët punë kur edhe kur e kanë prekthi Jerusalet Rusia cariste kur e ka kërkuar prekthi fjalën Konstantinopolis në gjuhën ruse se ja ka gjetë emrin Tsarigrad në gjuhën në gjuhën e slavenëve ja ka gjetë emrin Tsarigrad simbolit doin Tsarigrad e pse Tsarigrad Sari Slaven pas ka me pas ka rikën dhe një herë ati E tani po puno ka nësër edhe ditën Po bakën spjegimet për të cilë të ju ka më spjegu qishë më herë Por punën a e kësëfijët Janë angazhu edhe një herë pa e spjegu në që kur të shumë Janë angazhu me njëzimi në bulgarve Macedonët, Sërbet, Malazetet, Romunët edhe bulgarët Edhe Slovakët, me gjithë rostët, Belorësët, Ukrajinasit edhe me shku uh, me, me, me majtë mledhi edhe a majtë kjo mledhi vërën e kalume paraja kësofirën me kësi qendët për formimin e Vatikonit ortodoksit të samol me synim, me pretendim me intensën matë larkë të ative edhe ma, intensën e parë intensën e fundit të samolin mrena muri qëka është me bleme pare ketë me shëndru në shtetë Vatikan të pavarën ortodoks sukur shka ja ka në shtetin Vatikan të pavarën katolikët rohë Istanbul. e me u këthi i decini, me na u këthi i cari gradi, me na u këthi i Konstantinopolisis, e ajtë kanajjoni, dajma, halkit nuk po tlenë, për fat keqë, për fat keqë, analfabetat shqiptar, analfabetat e politikës shqiptare, kanë dele, kan dërgu delegacion, prej Shqiprie, edhe ato e kanë nënshkrua jak Sofien Kish, në, në vitin 1994, në, moti, në vitin 1994, tu mësë me ditë shkretit se shka po bo bojnë, të me ndu shkratit se pu kontribujt për formimin e Evropës në, në, në, në si pas modelit evropian për me ditë se na imi të kontribu për ngrigjën e popëlit po, po, po, po, po, vla, po a shqip, sh, i shqiptari i jonë shka ka në nshkru a i shqiptari i jonë i posavun në thojza shka ka në nshkru për a i kësofijen me obodh ati, ati kanë të krar a i nuk ka musliman ati a i kësofijen nuk i dhimët kërkojnë falje për ati a i ashtë gati në me nënshkru Ajax, Sofia, Ajax, Gjami, të cilën sultan Fatim Mehmeti, kër e ka bërë samollin fat, e ka ble me pare, me lira për romanve. Romanve të kanë shikë, kishën e vetë, e tila ndërtu në vitin 531, dikun një 4-10 vetë, para se me linë Muhammed Mustafa s.a.s. e kanë shikë me pare, i kanë hongër lirat, ka dokumente, ka akte për ata, e që ta është majshvrami, i kanë arë këto modernistat, si Mustafa Qemholi, si Mustafa ata Turki, i të për të cilin Turqit me shku hasrat, anë i Turqit, jo, Turqit e din, njërës i të shkollu në Turki i din këpun, po këto Turqit e tol, për këtusha kanë shku, hasrat me volë, Mustafa që mole, që malpash, apo? A kipë që malpash, më të alëm, pjo. O, oh, pa e ka kur talis, Turki, e në maravlov, po në luftë e junonit kejt, juna në liti ka qitë ndënist. Ngo ka? Ngo ka që motin dërshëm Junë në live tim dhe toj dhesa atë here jav ka falë, jav ka në shkru matë më loja toj dhesa, jav ka në shkru grekve, që shëtë i ka qitë junë në ditë në denis? Po dhe i ka qitë junë në lidë në denis më oj dhesa nga Turkiye së marë, i ka qitë me jetu në denis 300 metrë nga Turkiye së marë me jetu. Që shëtë i ka qitë në denis? Une e dhji që i ka qitë në denis do, janë gullfabë nui, këta e dimë nuk jam lopën e këta, ko gjona i kemi lezu ma shpine Shka i ka bërë që ratë punët dhe dhe jemi dashur E ka shkatru khilafetim Edhe ka dhon viz Që statuti aja kësofijës të i kthejat Edhe njerë e kish A i mas Ja ka dhon vizën Aja kësofijat kthejat kish të krar Me inisimin e bulgarve Edhe atëher bulgarët e kanë inisu Ismet Pasha Mas të i ka orë Ismet Pasha Shumë pasha lorë kishë pasën këtë dëmjën Ismet Pasha A i shurë dhe aja trashi aja shurda aja shkan popullin tonë në njën të thonë shumë i me që makonë shumë inteligentë s'ka pas aja si politiqari mos s'ka pas du njoja ismet unini gjibi ismet unini nja gjibi ismet unini gjibi i ka shti majsort në aja kësofi me jaksi kis lula ato, ato fotografi të kishës aja kësofi jes mrena mër jemin me flatra Atë qëtërën me flatra, atë sa rokin e vogël në këra Këto në jakë Sofi Mrena I ka shtis me atë një një e javë kalonë majësorëve vizën Me himi i fotografu këto punë Mrena A i gjibia Allah i prej gjibiave në largohë të jara pëllare min O zotë për qëtive gjibiave runa e mbruna Edhe populli jo në arrasë me gjibia Arrasë plëtë me gjibia Shkojnë e lipin dhijemë në azjeku ndihem Nuk ka po ka dhjarë Allahu Gjellë Gjellë hu më afazën a bom A këthemi edhe një herë Ta jeti Allahu Gjellë Gjellë hu me të cilin jemi na duke s'pjegu Apetit Apetit Për me vdek E më vran Bima jalejt e kaumi alemun Ta din me konë popullu jem Shka do me thonë gjamiën me janë në nënshkruj qetrit Shka do me thonë vatonin me janë nënshkruj qetrit Ja sarafati Ja sarafati Me shamië Me shami, me revolen kuk. Dhe në gjëmation i shkreti, gjëmation miskim, gjëmation i palezum, gjëmation i parës i mumë. Hyj be, hyj bre kibur bre që katër dhvetullve aman hejarë bi, e shum bre ka punu, pa, pa, pa, pa, pa, pa. A jë muslimarë po? Ne më në talauta ki ka që jëfë me të kanë dhujt i shka? Që katër dhvetja se arafati që jë ka në shkruë palestinën jahudive, Wallahi, billahi të allaj Si dush me qitë qalom Qetër sen me mësudishka Dush me shku me le dhu Katër dhët vetë Masë katër dhët vetë Me belë qëto E kërë në shkru pare sinë Jaudive që katër dhët vetë Që këtë punë e ka bo? Kur gjohës ka bojë që të sen heqë Që këtë e ka bo? Allah, Allah Da i marrugve Nuk ka kolaj po, Nuk ka kolaj Nuk ka në tunis Hazë i ti nga me uriz Një që në 5 milion trup Hazë i ti nga i ka, tunisi, A ti mrena në Palestina, a ti mrena në Palestina, a shë a i hojja, a i cilë e kojim në Mustafa ya'si, Ahmed Yasin, a ti mrena a shë hojja, a i cilë e kojim në Ahmed Yasin, hojja Ahmed Yasin i Palestines, është njeri paralizumë, krajë nuk i punonë, koma nuk i punonë, krajë gjatë dhe koma nuk i punonë, hojja Ahmed Yasin i nuk shëf, është kërë, hojja Ahmed Yasin i nuk hanë përveçë supës kur gjohë, Play Street i spitalit e Udheh organizatorë e, palestinë. e, e Palestinës përmesriu Palestinën Play Duruvic Zezat Yahudive. Hoja me ty sinë askerën e Palestinë. Ja Rafa, jo Rafa, jo Rafa propri, çka et hanë dhe pinë lëshat ban pazar tokat e Palestinës me Yahudit. Aya dinse, aya namusse, ai skaut, ai skaut, ai skaut din. Ska, tai ska ska ka vë strafti. Ne hare përgjithmonë xhamati ndershëm, nzonim of ko pun se ç'sto janë. Ja Rafa pati ja kanë shkruaj Palestinës, keq Palestinën. Me avant i Arixan edhe edhe gazën autonomi. Kjo apo do të më di çish i vën kurse të gjeografin? Apo që di çish i vën? Kjo kurse të gjeografi e nivel, e kush e di këtu tonë ndoshta ka dhe gjeografin tonë se di. Rugova, Rugova. Qytetin Kamenic. Tkosovës, qytetin Kamenic, Kosovës, Kamenic Kosovës, e dhe Deçan, Kosovës, të Kosovës, edhe qytetin Deçan. Tkosovës, a janë të xhakolla? Çito ditë qytete mi për nuk për autonomi për shqiptarën e Kosovës qëtërën mëja falë sërbijës, që kështu i venë o bura, që kështu i venë, si tjetë rrugola me e bonë që këtë ansi taket me venë, edhe arafati qatë qëka e ka po, e ka me venë. Masa qojë më bagatë. Pse bonë këtë punë kështu pratë? Zgjidhja. Pse këtë punë bonë du një kështu? Pse njerëzit nuk dojnë me dhekë. Dhe nja e ja bëhadim, o djetarë, ka pas një djetarë e ka imë në b Se s'po në di se Gjahu kalzo në parë zosëm? Për shka s'po e dojmë dekën? Për gjizhja alimi, për gjizhja djetare, djetari, e shkru me me boj t'altani, kur moda nuk i del, asë në herëz bote vetër. A thonë, a, a mërëtum dunjekum, a kërëtum akherët kum. e kumë. E këni ndërtu dunjon, e këni prish ahiretin, disë të dushme dekë. E këni ndërtu dunjon, e këni prish ahiretin, Çishme e lën dorë kët shtëpië, çishme e lën dorë këto perde, qeshëm qoshten e thënës, këtë lavor, a, a mujnë unë atil, për du një perde arna di unë stil, zemra janë mush mitil, nuk nuk di sa të kollaj, çishme e lën këto kerrat mirë, çishme e lën këto standarde, ali e dorë këty autostrade. Po jo normale nuk liet. Se nuk janë jamimet ka dhua Allahu Jellalu Jelalu se këto strah daksa i dunjoe, këto tila të ksa i dunjoe, këto dritarat e ksa si i dunjoe, si ti liç për Allah me çfarë ndrol? Me shkaza vën zon këto, këtsë që ardën guasëlar. Imrami njerish ka hyën xhennet djemon. Rini, Imrami njerish s'ka hyën gjenn... xhen. Imrami mo, s'ka çetër. Pije nei mi ka dal, a djej ksa djej për gjunat e veta, sti ka dal në xhennet me hi. Imrami. S'ka mo çetër. Çato ska ka merka mer për gjithmon. Kanë të dera dhe gjennetit Së jam du të pjegu për ato Lekon pak tanejre, pak e pak Ruzot. Ruzot. Shkohin, plot, të ane dhe pak e dhe pak A të qirë jam Sërë o zot U e gjën tua me liën A shko hinë gjennet për temë Ishte plët jarabbelan e minë kiterë të dera Prafë o zot Plët ishte Po plët ishte për kanë hinë qirë para tije janë konë zot E thonë o robie U dhkulha E thonë hinë gjennet dojnë për së ditë miskini dhe djarab belare mim, vë gjëtë tuha me li e, ishte ploti moshëm, dhëtë për së ratë Allahu gjëlle gjëlelu, atë robia, shkohin gjënë, fa in në leka, bi ashri e mësralit dunja, hasë shkohin gjënë, se për tije, e kam prega dhëtë, sa dhëtë herë dunjaja që ke qedë në ta, për të mëramin, për të mëramin, alëja alë sururim më të kabilin, sën për le për dunjoja për i dhimët për një ka është për i fabrikës në mështajt simpo në vranjë e be me kombi të shpia të shdri pikerit dikoma i ka nga i ka nga dikoma nësë për i dhimët këtë dhjoj për një shifënjer për që shithojnë për shkurti kësajnë kumë anovë këto di eri dim që ere bita gë, dim që flaza Shqip, dim që flaza në meshtaj veqë e bim të shpija për nusën e remi s'kinës me abo qepin që i pojeler shpijën e babës e po vend të vej raketon kur të hië nëso më një aret i do këtë mirë të pare në herë kur të angreja atë do lapinë atë i atë do lapinë harmonit i ka me atë me gjithë brava në do e, e që shmë elon këtë du njo që shmë elon këtë du njo a lijet dërasa nërmës a lijet për atë Ali e deraizbes, Ali e Navari, Ali e Traivari, do dë dorhi materiali Ali e Navari, Ali e Traivari për material gjenetik pariza zotit, pa asa asa me drejt metodim të kjo dunya, Ali e sudori par zotën e më shku na here. Me këtë familjen me markerën e as do haf mulit eto me pas çifti bedek, po le pa Ali jetë standard Allah u gjenë në gjennet, ka thonë për në gjennet, për në gjennet, ku do të him na, insha Allah, kejtë zbashku, edhe e vlatë të tonë një pa, ka thonë, kutufu hadani, në gjennet, në krevete, të larta, të nolta, të altonit, të altonit, qërshapë dhe shilte, të atë gjennetit, a gjegi ka kryu Allah u gjenë në gjellalu, karsi, karsi, shocin me shocin me bo muhabet, në gjennet, Këtu fëha e dëhenje, për më hadë diçka, s'ka nevoj me prejkë me dorë, nuk ka nevoj me, me lipë, veç men me shku, ma shumë nuk duhet, më një hara i roboti Allahu, gjëllë gjëllalu hu, gjëllë shenu, e selpemen me gjithë flit drejte, goja jote, me ta plëtsu dhe shiren, derin për, as dorën më stazgatështë, e, gjëmorë, shka me bo, shka me bo qështi? O kur gjozë kanë akonë dhe interesant, hipi unë në kajsi në teme me kofa gjënën, ose pinë to ke shkuri, rapë, rapë, rapë, rap, shkuri, pinë kejtë në loqë, të ne i maripëshi për pantole ja, njajtë, su bo beti, ka dalimë, hërgjafë e ne kam nalë sot për një pitje shumë me rëndësi, i ka katër vetë që i mënën sot ti i fudu me të pitë, ur në shkakije, a kanë gjënët hurma, kanë gjënët hurma, gj Kan jennat bosan, a ka rush, u anab, kan jennat rush, a kan jennat mirash ka kan kët dunjë këtu, ka edhe më mirë se ka kan dunjë. E po mirë pra. E shtizë ho oh, shtip bash çtu bu du me dal. U ta xidë. E pse pe prish zotin kët dunjë pra? po. Po mësa prishë po. Pra. Çito te erza, kanë dha jetë, çito kanën duë. Pse pe prish ka punaj të lëvit. Ke i drenin, më shko ai ndali për të rrim këtu. Ah. Pa ka këtu, shëlë ka kan kët dunjë shëlë, por xhijja këo. A pa? ka shëllë? Po Ora, a kje përskajt arastonë ti A ke melë për sen, po A ta ka shurë e ka mësarën dhe njërë? Qajem, pekem, të e pritë ti me dalë A ka shukit? Po A e shonë ha gjë? Kur ma të ti ka shkull dhe njërën fri ma zërës velja këto A i shkull në gjënëtë mo? A dridhë të to kanë këmë e një panë a dridhën? Nën gradë, po A dridhë të ha gjë? Apo dash ka me prish këto, këta dhëtë me prish o burë Dhëtë me shku ku janë kërësit e për gjithë mënshme Ku a shpilim edhe ma kur marim nuk ka E ndash më kërës Për më kërës dhe me kërës Njoni me një kravat i unën E qëtërin kravatin qëtër Allahu Alem Palun, Allah, anë ilë më gjërimin Masa lëka kënë fi sa karru O oh, ju, për gjennetit, për gjennet O ju E shkaju kash të imre në gjehënema, adje që i pu gjehëni, pu ka vërdis në si që si bafë për njëtë atë zotët. Kalu lëm nëku minel musallin. Do të mu përgjithë, ka zonë. Nuk e kemi pas falë në mozëm. Për mëja plëtsu që në të lirë të shirën. Nuk e kemi pas falë në mozëm. Walëm nëku në të imu lë miskin. Fukarasi, thëshmi mëshja gojen me bukë këllë a mojë që edhe rrasja revolë. Nuk e jë Itho ishmi përfukaran, anë e marapër, në t'japa Allah e dhe atitë, që shumë ka dhonë, mua dhe atitë i japa. Wa kunna në khudu nga al-kha i din, e ka lojshmi kohën në barë, e ka lojshmi kohën në kafeqë, e ka lojshmi kohën në përpargjë, e ka lojshmi kohën palidhje, ishmi në mezliz, ma ishmi lafinjeri qetërit. Pra, që to, jërë, së shtushka janë, kur desin, nuk kanë mundësime i bo visedat, e këti i burë i shka, zotit të قال رب قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي رب غفر لي ربي وجعلني من المكرمين من المكرمين وذرنا على قومهم من باذه من جند من السماء وما كانوا منزلين الله جل جلاله ما ذراس سكني جالي ما ذراس سكني جالي الله جل جلاله شكا كان دول من كيت قيت من كيت انطاكيه شكا كان دول dhe në vëba nëzelnën haë ala qëmihi min ba'dihi min gjënd min e sëma vëma kuna mund zilin sa onë kur gjosë kam bo qëtër sen kam që prej qëli me lajë këtë mija i kam që prej qëli me lajë këtë mija e kam drilë këtë tokë këtë vend prej post e kam drilë këtë vend prej post e kam ngrit nalë edhe ato vendet anën e post me tasajtoke e kam qitë mantepër edhe kam zonë poplin me gjithë popullër funi Këta kam bo Kur gjaz kam bo që të sen heç Se këto Ta fjallë të Allahu gjelle gjelalu Kush mi më posht Fjallën e Kurani Kerimit kush, kush e më posht Kush e shkel Allahu gjelle gjelalu Kësillë i denimi Ju jep ati njerëzve Masë për nga marit të tërën Këtë gjona nuk kanë dozë mo Për shkak se janë garantum Umeti për nga marit janë garantum Ka fërën Allahi gjelle gjelalu Në Kurani Kerim Oma kanë Allahul ju azzimehu Në antëfihim Ja Muhammed Mo nuk do t'injaj, nuk do t'ba i kësideni me të metit tanë Sahabët për këti ajeti janë tutë shumë, kanë thonë ja Rasul Allah. Allah Janë mledhe kanë vetë, kanë thonë ja Rasul Allah Allahi nuk përna i praptoj i katokën, së përna qitë ka zarmë pëjqilë Nuk përna i qaj i katokën me nashlu poshtë Dheri sa ti kanë shë, se savo e në të tijim Dheri sa ti e në mesin tonë Si disë është ti e jo një e pa fasma Karë Gjibrilje ka prua ajetin qëtër në Wohum një stakfirun Edhon yeah, joja yeah, Rasul Allah Edhon mazdi kështone Kësi denime nuk do t'jap Deri salmesin e ative dikush thot Stakfirullah Deri salmesin e ative dikush thot Stakfirullah Se gjemot Me hek që ket Me hek që ket Stakfirullah Me hek që ket muslimoni shka ben Me krien fezde Me hek qa shka i fal dire qatë nga masnotën Kënflen qërë Me i hek që do talebët e gjamiëve të kurani kerimit E me i hek që ato shka shërë me veti nuk bajnë aspar Me i hek që ato shka vetëm mirë popëlit i kujtoj Që to me i hek pëj popëlit kej E me me të vetëm diskotekë kjo dunjo Me me të vetëm mbarë kjo dunjo Me me të kjo dunjo me zotrit e drogës Me me të kjo dunjo me seksishopat e Evropës Me me të kjo dunjo me do pazare qërë është ka e në të ugonë këtë dunjo Jo, jo ka qëta ju ka bofira unit edhe kar اذا قومي لوتين جوج جو چتاش مریتو مت م چتاش مریتو مت م سه نوحت چتاش مریتو مت م سه لوتين اما لقد سبق القول منا الله جل جلاله القال لكم قون النهار مو او محمد وما ارسلناك الا رحمه للعالمين تي لوت كم جو چتاش كم سواظت لوت كم جو دنيو مت تنته دنه قیامت Tijet kam gjuhë mëshirë për kejt botrat Në njën e mëshirës ateme Në përmet hatrit tanë Edhe buvresi jeton Edhe brejshka jeton Edhe karcilat jetojnë Edhe shpendet jetojnë Rahmeti jopë në funin e detit ka prekja Muhammed Rahmeti jopë edhe në gjellin matë lartë ka prek Tijekonë mësijek i po Ako në thunë lajnë anë të jo Ako në anë të thunë tijekonë edhe mësijek i po Se unë shka kam pregadit për tijet Ti kam thonë net para vakti. Ti ti e ki pas janë, me ti ki pas mirë, ti ki pas e shëht. Keq kjo. Çka po e shëf? Keq kjo. Ash rahmeti jam. Ah rahmeti jam, aş jam Muhammed. Pjesë e bukurive, pjesë e bukurive të prezencës sonën kët bot, por at po thallu ana arselnaka illa rahmetan lil alamin. Ti e rahmet i gjith botrave. Ti e ke mbyu njëriun, ti shme prej hyvanit, ai skadin vet sot e ma ditë s'pëdin, kër e kanë lonë njerëzit edukatën të në të në që shprejat hajvani, kanë gjithë njete moderne bashkohore. Hajde marat e ati, mu më lezë një ma halë me urzu vichin, e me prej me kosë, tu u konë revolja. I grajë lullët balët një arët të, të, edhe hajë kër kështë të mduhët muhevë, ishë një mikilët i këtë, asë njëri të mduhët i këtë, më vetë unë e bitisit. Shka edhe ka kasap të katunarve të katunarës dinë gjo se nuk janë shkollu mas brinave muzati e ka një venë e ka një damon këta ban vakijat shogja se di e ka një nërë veç me e prejk me majën thika i tapë lodhët a ma halahe gjalla si të bere mos livrit a unë të tënë e prejzë vetë e repi vetë e ripoj vetë e cëftë vetë kur kur së mduhet veç 50 mark ma a mi u bitis bilime milon 200 mark të terin furn të abigullin e ter me mas Këta nuk e dinë gjallart, apo? O gjallart këta e dinë. E disë lën punë se dinë gjallart? O gjallart nuk e dinë azabin. O gjallart nuk e dinë sa ti për këta dhe në shoka sap. O gjallart nuk e dinë kë, kë me këtë muzatin sa vetë, ditën e kiametit sa vetë, preja saj periullës 51 veçare, du është muvra me këta ditën e kiametit. A shë sigurë? Ki muzat, ki hajvan, ki kashka e ka prej, aishka nuk e ka prej rrugën e shërjatit. Në brinë atë të të hajvanit, ka mu selti të lekiametit 15.000 vëtë. 15.000 vëtë. Kija ki zhebë nervin ke e ka, ne a shpu nervin me e brithë, kja i po mirëve u la vjenë. Po, po a vjen. po di shi tije, kështë do sukur në rengen të dike kija të nervin, edhe njeri e ka. A banjë për dalin pijamijet prejkime me e brithë, ki pak një ka qëra. A në regu, shkash a i nervë, shkash. Me prek xemat i ndershëm, dikush me me e Briskin, ça të fa nervi çu të mashafe, tonë me sharme ta prekom, nuk dëm me sharme ti prek durrt nuk dëm. Ke çapa çopa me fremo, nuk dëm kur jon tru. E këto mështrit bashkohor, këto teknik, këto teknikë, ekshin xhëdë që nervs ti ska me, ska mu munu. Na na diku që mi sku larg, diku që mi sku larg na. Na shtim kavën 500 kg, 1000 kg makinë. Del pa likur më aton hala pal Hala, hala i gjala Mene dhe shtakim i shku larg Po vladhe jem po, po, po vladhe jem po A ban të mele ju Në shtim tijem e një maqin të në dherëm likurën Dhe të dil salom aton i gjala A ban me e provune Atëpër e pëtaveshme a pa likurën Jo, po unë jam njeri Po të je njeri Ti shka je njeri A po kejtë zullu më të i ban mi bo Në shpinë që tërkujë Allah, Muhammed ja Rahmet është më shira kejti në thanve edhe hajvanve edhe e barit edhe e detit edhe ajrit e dhonë fëlljohidda a hadekum shafratë hu u aljurih dhe bichate në të mprefesh doko është prejuve briskin shumë mirë në të mprefesh shumë dhe në të aurzoje atë hajvan shka prejab në tokë e një grupë shka prejab në komë në prejab në komë se kur devja ajo është përthej atë pjur funin komë të në prejab a këto haj urzon edhe briski sa ma i mpref duhet me i ranë qafën asaj vetëm njëherë njëherë sa ma shpej sa ma i shpej ti njeri vetëm njëherë edhe me i prej da mori në gjakut edhe të frimës selamu alikum edhe lera hatmo abitis puna me aprun vdekjen ati hajvani sa ma lit dhe i kemi pa do, dhe i kemi pa në katone në përshpia i kemi pa dhe shumë kasabë fort njëherë një, një, një fest kose, pale kakanet, ka amari di kuna gjithë, gjithë verën e për qafë i shqip shmi doherë vishit do shara gjipi ka palonka me sharu plepa një hajip kënal di poshtë, ja, qafës hajvanit e vangë, vangë, vangë vangë, vangë, vangë e, e, e su bom jive, bërë me sakitën ka edhe një përgjash më thërë sakitë me the, majzë vrabi më më mjë dhonë fund me kënoq një thikë me maje, pa ka gjemi një vendikun se kuash hajë vendikun edhe me mojë. Që që shtu qish për po e bandi, që shtu kanë me vepru në tijen ditën e kiametit. Që shtu kanë me vepru në tijen ditën e kiametit. E kur s'ki me pas probleme dhe kje se vabë që për po e prejtë, se Allah për me prejtë ka kriju, kur ta qojsh rrugën e Allahu Gjelle Gjelalu, me rahmeta të hajvan të prejsh. Ki rahmeti kujna? Ka thonë, mo ma erselnake illa rahmeten nil alemin. Ti jetë kam që rahmetën, Muhammed Mustafa sallallahu al farazabin adam in kan illa sighatan wahidatan feyrahum khamidun Allahu jalla jalalu fakurja iskandon nan takitë dorse jam kemi thu i kemi praftu to kreative jam kemi shuni frim e cila i ka mar me vet besuari jam kemi shuni frime se lai ka mar me vet me njerz me ndotësh me shpi me shkaka i ka mar me veti per tragat per jurme kreative nuk diet se kuj kemi thu Allahu jalla jalalu wa jalla shanu ma fazrabo Të punë nuk janë bërë që të shenë përverë se urdi edhe thirja e ulemave, thirja për nga merit në të kohë a shkelë për njërëzve, shka nuk e kanë ditë se ajë qka po spjegonë, kë e ka qëlimin edhe shka po spjegonë, shka po thotë, fjallën e ku janë të në shpjegu, kështë u Zotë i ka denu njërëzve përparshëm, ne dhe Allahu zhëllë e zhëllë e zhëllë e hu të denimë të vetët para-para, në i ndrofë në rahmetin e ti Si ta kështë e vendus me na denu edhe s'ka rrugë qëtër e Jara Belarimin, na e sbret u metit Muhammed Mustafa së denimin ma tullet. Ma të buzë pak Jara Belarimin, ma letë që të mujmë të bajmë, e mësë dalim sebebë denimit të në prej taktit, ndështë ta be dalë edhe prej rrugës, prej rrugës fesë, na jemi të knoqën me atë qëka ke parapati, jemi të pajtu me atë qëka ke bo leqti, të lusëmi me sinceritet ditë resodit ka buzë me da i bëhatë, dita sh